Grasi irigarai, euskal filma eta hizkuntza gutxituen ezzinemaen edapenaren inguruan tesi bat egiten ari da. Euskal Herrreiko Unibertsitateearen zatetakaria aurtara Gasttibeltzarentzat laneian ari da azken urteotan eta beraz ba, Gasttibeltzan euskal filmen heappenena bulzatzeaz gain, ikerketa lan bat burutzen ari da ere. Ba, edapenaren alorrean gastibeltzan daraman lana dela eta eta azta azken ontatik goiti. Irekial izango baitira zineemaretoak, galdekin diogu, Grasiri zinema aretoekin nola aritu diren, azken aste edo egun hauetan, Grasiri garai? Bo, ez dugu kontaktua moztu zinema aretoekin, bo, estapenean egia da izan dela, bo, izan dira bifaxe ez, urrian uh, erantzuten zinema gelak txiko zidela baina gero ustu kandugu abenduan eta gero berbada urtahilan idekiko zidela, uh, beraz da hortan beti egon gira gilekin um, Arremanetan ah, eta entxiatzen, uh, segurtatzen leku bat bezitemak uh, uh, elak idekitzean. Gero, uh, ben, benet balakigu, biziki lusatu da afera eta orain bakarrik uh, idekitzen dira. Uh, bon, lehenik jamerda biziki konten girela uh, idekitzen baitira. Azkenean, um, azkenean eh, idekitzen dira, ordan biztan dena da, uh, Baina uh, ustotu dela lan zailena zen beda dira laugun film behar direnak ateratzeko frantzia amaan eta berko dugu uh, leku bat egin film gutzioen artean. Ala ere silitugu beti um, ajemanetan ziinemakkin ebat eh, ditugu hemen hamar sinema dela independente eta baengako ba, beti gutritiok izan dira ohjoitarazten edo filmori egin atera nora eta hori uh, baian perspektiba gutxiekin ohaida asko lana hasiko. Uh, uste dugu atxebainahalko dina eleku um, bat zmak gelek ere ustot uh, begunggua dutela filmoden delaak ustea baina uh, baan zebaldintzetan beste uh, a fela bat e iizaenga eta hego dira gauzak argituko. etahala jale muke ere bon malaiki bidean film batzu uh, uh, aabata egiten delarik beti um, ekoiztetnganat uh, behar dudio du uh, esku biddeean ukaiteko eta gero banatu izatzeko Eta hor fin batzu momentukoz bidean galdo ditugu, eta behiz ashiberko dugu negoziak eta fasxe bat ekoiztetxeekin, hemen erakusteko parada zaiteko, Eta hori izanen da ere bestelan bat, batz, eta ez dakigu ere ekoiztetxeak zer proposatzen aldugu konkretuki... E Uh, hala konkretoki estakiboa egiaztuen luna tratatzeko ditugu eta zerbalmente. Bakrasi hiri garairen adierazpen hauekin geratzen gara eta jakin elkarrizketa osuki atsaldeontan gaur berrien entzuteko aukera duzuela.